Hármas könyvelés. Irodalmi podcast. Péntekente. Szerusztok, kedves hallgatók! Ez a Hármas könyvelés 152. Fokebulf adása. Én Szedlák Ádám vagyok. Én Tisgapriával. Szüneteket, <gül> szüneteket kivágom, fejeskalás. És van vendégünk. Szüneteket kivágom, valamint. Így van. kemény keménynik lenne szímeteket, vagy teket nem értettem. És igen, rábeszélt a felvételre vendégünk Fux Péter. Sziasztok! Hello! Jó van, akkor ennél sokkal nagyobb lendületet belefogunk itt a hír, hír aztán hogy visszatérünk, hogy mit tud a vendégünk, és mit hozott nekünk. Az első hír, az, az, azt én találtam. Vörösmars sorozat Kinszani <hums> szóval Robinson Robinsonnak, Robinson igen, van ez a jó kis sorozat. Én, én nekem rémlik, hogy talán beszéltünk is róla, mit a sorozatról, az íróról mindenképp ö, volt már szó a hármas könyvvel, is nem tudom, hogy a, erről a sorozatról beszéltünk-e, minden esetre tévé sorozatot terveznek csinálni belőle, aminek én nagyon örülnék. Ti is oh, Mintha az ilyen science fiction sorozat, ha megint fellendülne a időszak, vagy és egy csomó mindenről meghirdették azt, hogy most azonnal leforgatjuk. Hát, amit én néztem így az előző szezonban, azt lelőtték, mi volt az a science fiction sorozat. Na mindegy, szóval, hogy, hogy legalábbis belefognak, de nem tudom, hogy, hogy ott van-e a közönsége. Most indul három vagy négy ilyen képregényhős sorozat, így úgy látszik, hogy arra megy a bütsé de talán ez még beférne, szerintem ez a trilógia ez egy jó, jó alapanyag, ilyen hosszan, hosszan nyújtható <gül> euh, tévésorozatra, nem? Mit tudunk a Spike TV-ről, ahol, ahol csinálja? Hát igen, meg a, az itt a marketing szöveg, hogy a, a trónok harcának a co-executive producer Uh, menedzseli ezt, ami tudjátok, ez még akik valamilyen szinten segített, az kap egy ilyen co-executive producer címet, nem? Hát nem biztos, hogy, hogy ez egy gyakora erős érv. Csak nem ő főzi um. a kávét azért. Ja, ja. Annyira, annyira örülök, hogy végre engedtek szó szóval az jutni, csak próbáltam bele kell csak nem hallottatok, hogy uh, én nagyon-nagyon szerettem az első kötetet, az jelent meg magyarul. A többit beszereztem mert nem, angolul, de még nem ültem neki. Úgy emlékszem, hogy nekem bejött ez a pszichologizáló, ilyen lélektani, a szereplők fejlődésére koncentráló ilyen monstrénak tűnő folyam, hogy nem tudom, hogy a második meg a harmadik kötet ezen hogyan változtat, de Szerintem, pont jó sorozatnak, tehát, hogy pont hosszan el lehet nyújtani, és minden részre jut valami, miközben pedig van, jutnak a akciók is. Tehát én nagyon reménykedem. De mi volt az a másik sorozat, ami uh, Balázs említette? Hát, hogy már így ebben már... a korban nem, nem jutnak kiadó adatok az árják. <gül> Azért itt az, hát, ami Old volt például biztosan készül, de mondjuk nem időre, hanem jövőre, ha már az öregemberekkel beszélünk. Igen. De van, van ilyen uh, internetkeresés, hogy 2013-ban leállított science fiction sorozatuk, úgyhogy mindjárt meg lesz. Almost Human. Almost Olyan Human, volt. így van. Ez az, van. ez az. Ő volt az. Na mindegy, szóval abból nekem csak annyi a tanulság, hogy már relatíve ugye nem ilyen brutális büdzsével finanszírozott science fiction sorozatok is kurva jól tudnak kinézni, tehát most tartott a tudomány és technika, hogy, hogy egy ilyen második vonalas tévésorozat, mondjuk egy ilyen sci-fi networkön. Az, az is válhatóan nézzen ki meg. Tényleg, ahogy Gabi mondja, ez a sorozat sokkal inkább így a, a, az emberi aspektusáról szól a könyv, meg a társadalmi kérdésekről, meg ilyenekről, mint a, a folyamatos akcióról. Egyszer már egy jó szány szüksélyen befutott legalábbis nekem a Batman Star, ez azért volt szívem csücske, mert volt hát volt. Csak ott nagyobb szabadságuk volt, ugye nem volt kész a történet. Nem, viszont így legalább a Robinsonnak a rajongói azok meg már csatolmányként mennek a sztorihoz, tehát hogy, hogy előnye és hátránya is a pozott anyagból dolgozásnak. Igen, már az indulásakor lesz egy egymillió, akik szerint a könyv jobb volt, csoport. <gül> <gül> már most. Jó, van a következő HVG, és kihozta? Azt, azt én hoztam, az, uh, uh, az egy friss uh, hír, ami. Én Hát, amikor azt mondom, hogy végigfutott az interneten, akkor persze azt jelenti, hogy az általamában belájkolt mindenféle irodalmi körök, meg újságok, meg felületek, meg emberkék, azok közül többen megosztották a Facebookon, tehát ezt így kell érteni pontosan. Kévé mint a Saint médben mi volt az újságban. De, de úgy lettem, hogy erre többen elvetődtek, hogy egy cikk szól arról, hogy a talán ismerős nektek a Kozmúca Flóra neve, aki, aki József Attila és J. és Gyula kapcsán szerepelt az irodalomkönyvekben. Ő volt Flóra a József Attila versekben, és e, most nem megyek bele. Mindenki tisztán emlékszik a középiskolai tanulmányaiból. <gül> <gül> Hogy is volt ez, ez a szerelmi e, háromszög? Én egy egyesül -egy leülök. Oké, mert kis előadás jövő hétre, akkor barátság hmm. készít fel egyszer, és akkor ezzel ki tudott köszönülni a Csorbát. É, szal, a, ő volt a, József Attilának a, a terapeutája, és, és végül így Gyulával házasodott össze, és, és én nem követem azt, hogy most az irodalomtudományos, irodalomtörténeti kutatások azok hol tartanak az ügyben, hogy pontosan hogyan volt ez a szerelmi háromszög. Mindenesetre a cikk arról szól, hogy, hogy kiderült, hogy, hogy, hogy flora, aki egy, egyrészt nagyon csinos, nagyon okos hölgy volt, tehát egy önmagában is egy, tehát nem csak múzsaként értéket kapó teremtés, hanem önmagában. Más, még egy harmadik ö, ö, koszorús költönk ö, életében is fontos szerepet játszett, ez pedig Szavólőrinc, és ezeknek az ezeknek a anyagait, ennek a kapcsolatnak az anyagait, ezeket most, most pont pontszolgatják. Állítólag már, lehet, többen tudták, eddig is csak célhozgatások voltak róla. Hát hogy, tudtuk, hogy tehát őrinc... vagy, e, magyar szakon ez ilyen e, tananyag volt, szerintem. Tehát igen, én idén szépen Igen, igen, tehát, hogy oh, hát, így... E, nem, nem látták együtt őket ágyban, de azért mindenki nekü, úgy tanulta. Nekünk nem is. volt egy Debrecenben, a trendes polgári erkölcs volt. Igen. A József dolog is kiemlítés szinten. Én, én ezt nem hallottam iskolában, tehát ezek szerint van, ahol evidenciaként kezelték, van, ahol pedig nem vették be, mint kolonizált ismeretanyagot. Mindenesetre odáig jutott a történet, hogy most már HVG-cik lett belőle. És de. két, két oka is van ennek, hogy hoztam. Egyrészt önmaga a cikk, hogy az érdekes, a másrészt pedig az, hogy, hogy ilyenkor egy kicsit úgy repes a amikor, hát tudom, ez a nyári Krisztián-féle intim pistáskodás, hogy ez helyes vagy nem helyes, Mit hozz, mi a hozzanék a jó -e vagy rossz ezen is lehet beszélgetni, vagy vitatkozni, de, de én mindig örülök, amikor ilyen témák azok még most is fontosak, tehát, hogy olyan fontosabbá válnak, mint, mint, mint az aktuális, aktuális íres emberek magánéletek. A, az, a az a baj, baj hogy egy megfejött szív öregember vagyok, és ahányszor oh, ilyen cikket oh. látok, mindig az első kérdésem, hogy eh, milyen könyvet adnak most ki? Tehát, hogy eh, kinek éri ez Aha. meg? Egy hogy a Nyári Krisztyánnek a így szerettek, ők ugyanazt a nő kélás <gül> Ebből TV sorozat is lehetne szerintem. Igen, igen. Hát olyan másik... egy. Igen. Akkor van egy pofoszkodás, mint a Vargaszlózás úgysem volt. Uh -huh. Az úgy kell csinálni, ha meg. Nekem egy párbajok nem voltak, vagy hát nem olyan nyilvánvalóak. Hát ezek a klasszikus a könyvtárban van, valaki kicsit hangosabban eszik, és akkor a többi filozófus összes, az ilyen, ilyen típusú botrányt kell elképzelni, de um, én egy kicsit elterelem azt, hogy egy másik témára, ami most jelent meg, és ez szintén az egész neten, legalábbis ugyanebben a körben, a Személyi minden megfordult, hogy a, a gyarmati fanninak viszont megjelenik a napról, amit, amit feladott a Péter, hogy milyen könyv jelenik meg, és arra egy csomó ember őszintén elvetődött, hogy nagyon érdekli őket. például érdekes, hogy csak a mondta Fanni, hogy a halál után megcsináljanak, amit akarnak, tehát meg, megjelenhet. Sőt, ahogy olvastam, ő dolgozott is ezen a szövegen úgy, hogy, hogy Számolt azt, a, hogy ez majd valamikor publikálva lesz, de, de talán az egészségesebb. Szerintem nincs semmi baj azzal, a könyvet akarnak eladni. Ez egy ilyen szakma, csak nem kell úgy tennünk, mint nagyon különbözőek vonnánk a medencé építőknél. Tehát ők is egy piár ciket megjelentetnek arról, hogy milyen jó a mostani medencék, vagy mi is, ha van egy érdekes könyv, akkor arról megjelentetünk egy cikket. Hát, ha megveszik. Na de várjál már, ez a, az a magyar könyviparban azt megjelent egy cikket arról, hogy megjelent egy, megjelent egy könyv, az az már innováció. <gül> <gül> Igen, innováció, tudom. Tudom, hát Aha. szembe kell nézni ezzel, hogy ez is egy piac. Nekem ez egy mindig egy ilyen nagy furcsúság és fájdalom volt, hogy volt a hivatalos kultúra, amit valószínűleg palaszaténégy gyújtotta, még meg azt a tüzet, amit egészen mostanáig víznek, és annak így magától menni kell semmiféle marketing nem kell hozzá, és semmiféle e, üzleti szemlélet. E, ettől már úgy látom, hogy nagyban eltávolodnak most, főleg az ilyen típusú cikkekben. Tehát e, a, e, képesek használni azt, hogy e, e, hype -olnak. ennyi, és akkor annét el van adva 2000 példány. Ami teljesen jó. jó Lehet, egyik vevő. Nagyon jó kapcsolódik a következő hír is, azt nem tudom ki hozta a VSW hát, Gondolom, hogy nem az Átám, mert ő nem lenne nem, olyan. Nem, nem Biztos, minden nem. Minden, Gabi volt az. Oho. Mert ha én akkor a, a Dragoman interjúkat hoztam volna, de mindig is. Akkor Gabi, te számolj be. Haha, láttok most. Igen. igen, igen, igen. jó. bocsánat. E, igen, ez egy, egy, egy promóciós felvetés, mert a Dragomán link szintén így szétfutatás, jól össze lehet a Game of Thrones <gül> kapcsolattal, hogy legalább egy szereplőt, aki én már nem nézem egy ideje sorozatot, e, így most nem is tudom, hogy a, ő a már könyves, mert már rég a vörös várást, nem tudom, hogy hívták ezt a karaktert, na mindegy, az a, az a hölgy, ő lesz a, a Fehér Király című regénynek a karakterem. karaktere. Melisande, igen. és Hát ez, ez egy csodálatos összekapcsolás, tehát, hogy egyrészt a Game of thrones belekeverni, az, az angol filmeseket, a Fehér Király szerintem egy nagyon sikeres és népszerű szitrodalom uh, volt itt Magyarországon, hogy most is, tehát, hogy uh, sokan számon tartják, és emellett pedig még azt tapasztaltam, hogy ugye jön ki most már napokon belül az új kötete Dragomának a mágia, és... Uh, és abban is jelentek meg részletek, és így folyamatosan életben tartják azt is, hogy ez a könyv az, az hamarosan itt lesz, itt lesz, itt lesz, és én velem is van egy ilyen felfokozott várakozás, holott azért ez nem egy iPhone, hogy sorba kellene állnom, és mert ha nem, akkor elesek valamit, hanem életőleg ezt fél év múlva kényelmesen kenyelmesen venni, és nem maradok le semmiről, és nem, nem, nem olyan, mint a lost vége, vagy mit tudom mint tehát, hogy, hogy de mégis bevehűsz ebbe, amit a, a Péter Ma nem is tudom, biztos jobban ki fog tudni fejteni, de, de élvezem, hogy, hogy benne vagyok ebben, mint a karácsony előtt a csomagbontást. Er, erre csak annyit tudnék mondani, hogy a e, Sir Conan Doyle, jól emlékszem, e, többször gyilkossággal fenegették, hogyha nem folytatja a Sherlock Tehát, hogy ha. ez nem, nem mai keletű dolog. E, e, várják, várják az olvasók azt, hogy kielégüljenek. Tehát, hogy ne neki kell ilyen... Kitalálni, hogy akkor most beleesett a vízbe és kijönne, hanem hogy, hogy ezt megkapják. És ez akkor még nem volt adaptáció, vagy nem így volt, akkor csak a folytatásokat tudták várni. Azért, igazából erről még lesz a mai adásban szó, mert akarok egy kis könyvtörténetet, ez nem is könyvtörténet, olvasástörténetet hozni. Én azt tanultam elég sokáig. És akkor beszélni fogok a könyvmarketingnek egyes trükkjeiről. De hogy ez egy égi keletű dolog, és tulajdonképpen ez a ipar ebből élt. Mindig is várják a következőt. Várják, hogy mikor jön az, amit annyira szeretnek. Viszont a fehér királyra visszatérve most így olvasom <tos> a libri hogy ez, ez micsoda. Ennek az a, ez ez nem az a fantasy világ, amit a, a trónok harcában van, és kicsit mintha igazsámosódna <tos> <gyerünk, tos> <és> <tos> itt a cégben, nem? nem hát azért mondjuk cso világ a a pont annyira volt reális, mint ezt a <tos> De, igen, Én, tehát ez egy, éppen ezért csodálatos az összekapcsolás, hogy, hogy két olyan két különböző területről így összehúzzák az embereket, hogy, hogy gyönyörköd, gyönyörködtem benne. Jó van, kb. ott tartunk, nem? Hogy akkor, Ádám, beszéljetek egy kicsit arról, hogy hogy, hogy mit terveztek itt. Ja, mi olvasni öttünk amúgy, igen, Aha. igen, igen marketing akció a hármas könyvelésben, Mert hogyha minden igaz, akkor nyolcadik de még várunk egy visszajelzést, hogy van-e helyünk. Péterrel indítunk egy 30 éves neurománc, és most újra újraolvassuk és elmondjuk, hogy hol kell rajta röhögni, és mi az, ami őrültesen bejött. Most, hogy ki nézek, és nem esik folyamatosan az eső, az például speciál nem jött be. Uh, és lesz egy ilyen majd, lesz belőle podcast, lehet, hogy lesz hozzá zene, lehet, hogy lesz hozzá kivetítő, lehet, hogy nem ketten fogunk beszélgetni, kávé hanem ott lesz még másik három ember, akit ismerünk, és egy, itt nem. Uh, úgyhogy így. Tehát tulajdonképpen szóról-szóra -szóra elolvassuk a neoromancer és mint egy ilyen biblia modellázó körben, minden mondatról elmondjuk, hogy mit gondolunk róla. Ez biztos, hogy nem fogunk megcsinálni ebben a formában, mert vannak, van tucatnyi mondatot, nem is, az égényet a világban semmi nem jut róla. Én mondjuk azt tervezem, elmondom, hogy honnét jön az ötlet, amikor egyetemre jártam Fodor Béza a dramatúr, aki azóta már szegény elhúnyt, az csinált egy olyan órát, ahol a világ egyik talán legismertebb darabját a a Beketre Várva című művét... Fordítva. Hm? Fordítva. Fordítva, igen. Elemezte, és, és amikor... Ezt, ezt úgy tette, hogy elhozta a címművet, és elkezdte olvasni. Minden mondat után megállt, és elmondta, hogy erről mit kell gondolni, vagy mit érdemes gondolni, mint rendező vagy dramaturg. Hát 14 alkalom volt, ugye 14-szer azt hiszem, két óra, vagy két és fél, már nem először pontosan mennyi óra, és így jutottunk el a 9. oldal közepéig. Na most milyen kicsit gyorsabban fogunk menni talán, és kicsit, ahogy mondani szokták, lazából szöveg, de mi el fog mondani, gondolunk róla. És akkor ez igen, ez, ez egy sorozat, esemény lesz? Hogy, hogy lesz? Esemény sorozat, meg podcast lesz a vége neki. Vagy legjobb sem hogy vélem, hogyha ki tudok a keverőpultból egy hangot, akkor lesz valami felvétel belőle. Aha. Hát ugye azt mondjuk, hogy másfél órát beszélünk, valójában mi is tudjuk, hogy ez több lesz ameddig eljutunk első alkalommal, akkor tudjuk megmondani, hogy mennyire sorozatszerű lesz. Valószínűleg, tehát kettő-három alkalom biztos van benne. A négyet még esetleg eléri? Igen, és e, e, hát már meglátott, tehát attól függ, hogy mennyire fanatikus lesz az a kis közösség, aki jelen van, de van még az írónak, e, bár nem évfordulós, de jó néhány könyvet. tehát e, mondjuk a e, trilógiát azt minimum végvettük, e, illik is, de az már nem, nem 30 éves, tehát hogy ott uh, uh, sérül a időbeli <gül> dimenzió. De addigra már megakult jaj, a, jaj. az apropót. Ha. Gabi, egyébként elkezdted, elkezdted olvasni nem, ezt a könyvet. Így el, Elkezdtem olvasni. Olvasan. És mi, milyen élmény? Így van, így van. Ö, hát én aztán abba hagytam, amikor előttem, hogy nem, tehát nem tudok személyesen jelen lenni ezeken a beszélgetéseken, és, és akkor a súdba vágtam, dühösen a kötetet, nem, nem, de inkább arra készültem, hogy a podcastbe legyen anyaga. E, Nagyon-nagyon furcsa volt, 30-40 oldalt olvastam belőle, és, és rájöttem, hogy ha hogy, hogy, hogy egyrészt le kell porolni az ismereteimet erről a könyvről, hogy hogy. hogy az van egy emlékképem, amit olvastam 20 évesen ezt a könyvet, akkor nagy kultusza volt a, a baráti körömben, és eltesz az ember egy emléket, egy ilyen emléket a befogadásról, az olvasási folyamatról, amihez aztán vajon hozzá csapódnak, hogy ebben akkor hol ittam, vagy, vagy tehát a, az életem része volt, és ezek egy ilyen árnyalt kupacot hoznak de És most elkezdtem, elkezdtem olvasni, és hát kurvára elmottartok, egészen más világban élek, és, és ez a karakter is egy egészen más karakter, aki, aki ebben, a soroz, ebben a kötetben útnak indul, a kalandba. A világ körülötte, hogy hát az, arról nem is beszélve, hogy mennyire megváltozott a mi világon ez alatt a 15 év alatt, és mennyire válik nevetségesé, vagy mennyire válik anachronisztikusja, mennyire válik be az esőt sem számítva az a világ, de az egész, egész regény az, az megér most egy újraolvasást. Ez egy új könyv nekem, és nagyon, jó, nagyon várom jó. a ti podcastotokat. Nagyon sokáig például osztam egyébként azzal, hogy hát a jövő képe az nem igazán működik, mert hogy lovak nincsenek, szovjetek meg vannak. Aztán ezt kívül, most oda, hogy lovak is vannak, meg lassan a szovjetek is ismét, úgyhogy le lehet, hogy erre le kell szaknom. Igen, és most így vizualizáltam a, a Putyint a lovon, tudjátok, az a kép. Igen, Igen, az a híres is kép. Is is a krodottó a mongol lovász az egy... Tulajdonképpen a másik legjobb kép a Putyinról, az első az, amikor kijön a nadasból egy puskával a kezében, és ugye a sok demotivátora rajta van, hogy a máshol a bélyékosok ölnek meg téged, Oroszországban elnököli meg a bédékosokat És akkor még a promóhoz hozzácsapnám azt, amit a olvastam előtt, hogy Ádámnak volt ez a cikke az E-könyves blogon, hogyan lehet könyvet eladni, és én nem láttam ott a kommentekben a megoldásokat, vagy nem láttam szép példákat vagy sem, amit így felhoztak van, mindenki csak a problémákról beszélt, vagy vagy Adem el visszaigazolhatsz, hogyha te láttál valamit, amire érdemes volt ott lecsapni. Tényleg két nappal később bejött az, az akció, amire beszélni fogsz, úgyhogy az engem megnyugtató, hogy mások gondolkodnak ezen. Csapnán igen, igen, sopan. igen mert most hogy végül is ez a mágia promó is egészen jól működik a maga e, becézott körében, illetve e, az Oloverdő című regény volt az, ami, amire a Moly szervezett egy, e, egy ilyen promóciót. Ez a könyv igazából vicces, hogy nem most jelent meg, hanem, e, hanem e, egyrészt már sokkal korábban megjelent az első verziója, és Csilla, e, Kleinhent Csilla szerző, ő pedig most a könyv e, fesztiválra átdolgozta, és ö, kicsit ö, olyanná alakította, amely, amelynek jobban beleilleszkedik a, a kiderül, ez egy folytatásos egy, egy ilyen ciklusba, e, És megtette vele egy-két olyan dolgot, ami ezt, ezt elősegít, illetve hát gondolom, hogy pár év az, az mindig sokat ad egy ilyen szöveghez, hogyha átírható, és van erre a szerzőnek, akkor mindig javít rajta. És nem teljesen friss a könyv, valamiért elővették. Ennek a többsze, több uh, momentum -a is volt. Az egyik az, hogy a, hogy a dibuk kedvezményt adott rá, ami megkönnyítősz, hogy ha már becsatlakozhatsz valamilyen közös akcióba, akkor gyorsan beszerezt hozzá a szöveget, én gyorsan beszereztem ezt a szöveget, teljes szégyen, de még nem volt meg nekem. És a másik pedig az, hogy a mojon volt egy kérdez Csillától bármit című blog, ahol, ahol lehetett róla nem csak az Oromelderről, nyilván bármiről kérdezni. Ugye ő, ő szerkesztő, író, fordító, olvasó, nagyon sok mindenben játszik szerepet, amit mi is figyelemben szoktunk kísérni, vagy előveszünk itt az adásban, tehát nagyon jó kérdéseket lehet neki feltenni. Na, ebben nem vettem részt, viszont miután az, a könyvét elolvastam, utána szemelgettem ott a, könyve, a kérdésekben és a válaszokból, hogy adjál -e valamit hozzá a szöveghez, és persze adott. Tehát az én heti olvasmányom az az Ólomerdő volt, és ez az első kötetel, amit Csillától olvastam, és én nagyon-nagyon elégedett voltam ezzel a, ezzel a könyvvel. A, a fú, nehéz. Hogy kérdezzek te... már bele, hogy téged okay. bármilyen irányba befolyásol, hogyha ismered a, az adott könyvnek a, az írót? E, igen, mert. E, mind a két irányba, tehát egyrészt amikor tudom, tehát nyilván szebben, hogyha valami nem tetszik, akkor finomabban akarom megmondani neki, vagy, vagy tehát rossz érzésem van. Aha. A másik pedig az, hogy, hogy eközben a lényeg másik felem, meg azt mondja, hogy, hogy, hogy nehogy elfogott legyél vele, Keres csak a hibákat, Nézd csak rá, hogy, hogy hol, hol nincsen valami rendben, mert akkor látszik, hogy, hogy nem vagy elfogott, akár, tehát ezt magamban is megfogalmazom, de főleg, hogy itt a hallgatók is vannak így, így még a a belső hang néha kiteszem a hallgatók felé, hogy ők mondják ezt felém. Tehát mindenképpen befolyásolja, hogy ez a kettő irány, ez kiegyensúlyozza egymást, azt nem tudom. Én ezt Oloverdő kapcsán ezt megtapasztaltam, hogy, hogy amellett, hogy nagyon szerettem, amellett néztem azt, hogy, hogy van-e valami, amivel elégedetlen voltam ebben, ezzel a szöveggel, és, és, és találtam ilyet, vagyis nem azért, mert kerestem, hanem mert inkább csak megpróbáltam megragadni, megfogalmazni azt, amikor valami nem volt teljesen tökéletes um, számomra, és ezt igyekszem úgy megfogalmazni, hogy Ben előfordul, hogy Csilla hallgatja ezt az adást, aminek egyébként nagyon örülnénk, vagy, vagy mindenképpen azért el is küldöm neki, hogy, hogy lássa. Um, Történet egyébként, hogy én ezt nem tudom megállapítani, ez az a csapda, amit lehet, hogy ti is fogtok erről beszélni, hogy, hogy mitől ifjúsági, mitől younged volt egy könyv attól, hogy fiatal a szereplője és ezért valószínű, hogy hasonszörű embereket érdekel a sorsa vagy ez a nyíles micsi csapda, ami, ami úgy lett kötelező, hogy nem is gyerekönnek lett számva. Nem tudom, tehát nem tudom megmondani, hogy ez egy ifjúság regénye, minden esetre egy fiatal teremtés, Emese a főszereplője, aki a az átdolgozott könyv szerint tisztában van a származásával, mégpedig azzal, hogy, hogy az édesapja az ember, az édesanyja, aki pedig lóna, ami egyértelműen viszont tündér Ilonára, ő egy tündér, a tündérországból származik, ez a vegyes házasságnak ő a, ő a gyermeke és emiatt ő bizonyos dolgokat másképp kell, hogy megéljen az életben. Például egy nagyon fontos dolog már az elején kiderül, hogy az ígéret, az a tüntetek számára, az egyáltalán nem csak egy ilyen dolog, ami kínos, hogyha megszeleksz, vagy, vagy a becsületedet érinti, vagy, vagy ilyesmi, hanem fizikai jelentősége is van. Az, aki nem teljesíti az ígéretét azzal valami fizikai probléma, vagy áldozatot kell ezért hozni, akár palesetet. Amikor... Igen. belekérdeztetek egy aprót, a Igen, szülei Igen. élnek el mind a ketten a főszereplőnek? Azt mondanám, uh, igen, igen, igen. Uh -huh. És a kapcsolat a hozzájuk az töretlen, tehát bármikor elérhetőek? De bármikor elérhetőek -e? Nem. <síns> Na ez az. Igen, mert erre kifogunk térni, mert van egy alaptaposz a irodalomnak, az pedig a szülőktől való Aha. távolság, elszakítódás. Tehát, hogy vagy egyáltalán nem, vagy nehezen elérhetőek a szülők. A történet úgy indul, hogy van egy jelen idő, és, és bizonyos szituációkban pedig visszatekintünk a múltba, amely megmagyarázza, hogy hogyan keveredtek a szereplők abba a szituációban. Tehát nehéz megmondani, melyik a súlyosabb. Nyilván a jelen idő az, ami a regény nagy részét viszi. Ebben a szituációban nincsen jelen az anya az életében a, a gyereknek és az apának a mesének, ugyanis visszatértünk Térországba, ráadásul kiderül, hogy egy konfliktus vezetett ide, valamiféle szakításszerűség, nem tudjuk mi, ezt is később tudjuk meg. A történet az, hogy, hogy hiányzik nagyon ez az anyakarakter, és, és az apa pedig próbálja visszaszerezni a Tündérországból, a gyerek pedig ö, ö, próbálja megtudni ezeket a felnőtt titkokat, hogy mi történik, ö, mi az, ami mi az, miért került ebbe a szituációba, és, és, és mindez ez, ez egy olyan lavinát indít el, ami a minden nyugszorsát örökre meg fogja változtatni, mert nyilván már ezek is már elve fontos dolgok. Tehát akkor valószínűleg megfelel elteled az egyiknek, egyik ilyen tízisnek, mindenképpen ifjúsági. Annyiból viszont tehát számomra teljesen maximálisan befogadható volt. Tehát nem én azt, hogy én, én, én visszatekintek egy egykori karakter, én voltam esetleg, is az akkori énemhez szól, ez is a jelenlegi felnőtthez uh -huh. nézi ezt a gyereket magában, aki olvassa ezt a könyvet, hanem nem, ez abszolút az én szövegem volt. Nagyon-nagyon uh -huh. nagyon erős jelenetek vannak benne, és, és nagyon erős női karakterek, és ennek különösen örültem. Kiderül, hogy az anya az egy elátkozott figura, aztól idején egy özvegy, nagybetűs özvegy nevű karakter tartja a fogságban, azok az okok, az okozatok, azok ezekben a jelen időben és a múlt időből szépen lassan összeszedegetjük, és, és kiderül, hogy mindenki okozza azt, amit, ami aztán a fejre visszahull, tehát a tündérországból ígéretek, baklövések, hibák, Ö, átkok, ö, ö, mind, minden embert átalakítanak, és ezért a jó és a rossz fogalmaz az ö, teljesen egyrészt folyamatosan alakul, másrésztről pedig nincsen abszolút. Tehát sem az apa, sem az anya, sem egy karakter, ö, sem a gyerek nem ö, egyértelműen pozitív, és az ember, ahogy olvassa hol szeret, hol, is, hol értük, hol... Ö, idegesíti. És nekem ez volt az egyik, egy, hát vagyis igazából az egyetlen problémám, ez abszolút személyes preferencia, hogy az elején a fő konfliktusok, több konfliktus van, mindegyik valahogy arról hegyeződik ki, hogy nem beszélnek egymással a szereplők. Hmm. Hogy egy apa nem beszél a gyerekkel, az anya nem beszél az apával, és, és, és, és, és ilyenkor én, az kis Gabriel olvasó, ilyenkor oda mennék, tökörrugnám, megfognám a gravancát, basszus, mondd már el neki, nem hiszem el, mint a Bábszínházban. Nem szeretem ezt a fajta feszültséget, de ezt mondom, ez nem, nem dramaturgiai hiba, ez nem probléma, én nem, nem vagyok erre, mint a tévedések, mígjátékkal, citmusok funkciószűrgek. mászni. Na, viszont mások aki <laughs> Én viszont itt szembe tudnám ezzel helyezni az egyik könyvet, amit olvastam, Gabi, mert az is ilyen ifjúsági címkét kap, mm -hmm. ilyen Jángedát, csak nem magyar szerzőtől. Én úgy találtam erre rá, hogy a Amazon kínálgatta, hogy most már akkor ők is adnak ki könyvet. Ádám nem tudom, ez a, ezzel a tényet találkoztál, és akkor abból a kínálatból, amit ők összeválogatnak, ilyen akciós áron, nem is tudom, két dollár alatt lehetett ezt a Tunnel Vision című könyvet megvenni, a Eric Davis nevű írótól, és gyakorlatilag annyit olvastam el, egy a, a kínálgatás során, hogy ez valamiféle krimi, úgyhogy gondoltam, ennyi pénzt megír és, kiprób megír és kipróbálom, és hát megint, megint megszívtam, most nekem úgy látszik, ilyen hetek vannak, hogy nem nekem írt regényt olvasok nem örömmel. Ez egy ha. ilyen tini krimi, van benne egy ilyen szerintem elképesztően ostoba módon kialakított ilyen hardboiled nyomozó karakter, aki 16 éves. Itt rögtön meg is egyezném, hogy itt is, itt is megvan az, hogy a, a szülők már, már nincsenek a képbe, és próbál a, még a az ilyen általuk lefektetett ideáloknak megfelelni ez a, ez a hard-boiled 16 éves detektív srác. Már ha nincsenek a, a képben, fejem. az mit jelent? Hát de... bonyolult a helyzet, nem, nem akarom így nagyon szpólerezni, de már eleve a, a gyerek ilyen ö, úgy lett kimenekítve ilyen lelenc házból, és akkor a, uh -huh. aki az apa a szereplő az is eléggé hamar eltűnik a képből. Minden esetre van egy másik száll a regényben, ami pedig egy, egy 16 éves fiatal lánya, főszereplő, és, és itt érzem, hogy, hogy meg is van a célközönsége a, a könyvnek, uh -huh. aki, akinek viszont ott van a, a Teljesen egészséges család a, a szerető, odafigyelő szülőkkel, akik mindig a, a jól állnak hozzá a dolgokhoz. Hát itt is van egy csavar, hogy így modernizáljuk a dolgot, meg hogy, hogy minél befogadóbb legyen itt az író, és itt ilyen két, két anya van azon a, azon a szálon. Hát. Uh, és akkor maga a regénynek a, a cselekménye, meg a bűntény, amit ez a két fiatal elkezd két végéről fölgöngyölíteni, az pedig ilyen családon belüli erőszak téma. Tehát a, a, és akkor még találkozunk így a, a történet során, ahogy megy a nyomozás, meg mennek az élet, a, a gyerekeknek az élete így bonyolódik, akkor még, még itt ott bejön ez a dolog, hogy és ugyanez a családon belüli erőszak itt így csapódik le, itt ez volt a kiváltók, veled is megtörténhet, tehát nagyon ilyen na, nagybetűs üzenet így benne van a könyvben, és rettenetesen bújulta, rettenetesen, tehát el tudom el képzelni, meg, láttunk olyat, amikor, amikor valamilyen szinten megvalósították ezt a tini detektív dolgot, és valamennyire így el lehetett fogadni, de itt annyira erőltetett, és tényleg ez a, a hard-boiled dolog, tehát így megértem, hogy kemény volt az élet, de 16 évesen tudjátok ezt a karaktert, ezt nem lehet hitlesen csinálni. És nagyon, nagyon sok oldalt szentel a, a fiatal lányok gimnáziumi életének a könyv, és hát nem tudom, nem akarok ilyen kizáró lenni, vagy valami, de engem például hogy szokott irítálni, mikor ilyen ez, ez a fajta korosztály nagyon hangosan röhög mondjuk tömekezlekedési eszközön, vagy valami, mm. és ennek a, ennek a irodalmi megfelelője ez a könyv kb. Így... jó ez gyönyörűen mondtad, ez komolyan. Egyébként egy, egy apróság van, még a vissza, volt. vissza a, a, az ólamádőzmán nagyon vicces, dolgot olvastam ott, hogy, hogy mit csilla csillasszevegem, és az egyik az volt, nem tudom, milyen volt az eredeti, de azt írta, hogy ez a kislánynak a iskolai jelenlétét azt, azt, azt minimalizálta. É. Tehát, hogy az eredetiben ott vannak ilyen iskolai történetek. Tehát, hogy így a valóság, meg a, meg a, a, a kisnyereknek a saját speciális ilyen kettős világa, az hogy ütközik, hogy ő egy ilyen speciális gyerekek, És hogy, hogy én ennek nagyon örülök. <laughs> szóval te pont ezt a résztvel, ez nekem nem örülítél volna. És, és, és a chill pont készítette is. Egyébként annyit is ezzel befejeztem a hogy nagyon-nagyon szerettem a könyvet, nagyon tudom ajánlani mindenkinek, ez az idegesítő rész, ez igazából szükséges volt, és, és, és volt funkciója. Tehát lehet, hogy még ez is a rossz könyvek ismérve, hogy nincs is funkciója, hogyha valami esetleg nem, nem, nem az, a, tehát az ilyen feszítő dolgoknak. Egyébként ezt a Tunnel egyetlen dolog mentette meg, az az volt, hogy, hogy eléggé rövid, tehát így úgy döntöttem, most már nem lehet, hogy már a második könyvet hagyom félbe, és akkor egy végül olvastam, és azért relatíve hamar, tehát így együltönbe végig tudtam olvasni egy ilyen délelőtt során, tehát legalább hamar vége van, de az, az mindenképp érdekelne, hogy, hogy az Amazonnál ez hogy, hogy került fókuszba, meg hogy mi a stratégiájuk, hogy látszik, hogy hogy nyilvánvalóan tehát van ennek egy célközönsége, meg, meg, meg oda is ki akar a, esetleg az Amazon nyúlni, hogy akkor ilyen téma legyen, de hogy miért pont ezt a könyvet választották. Mondjuk hál' Isten nem ilyen disztópia, ahol, ahol a Hunger Gamesnek a századik új változatát adják ki, ami most így nagyon dominál ebben az most Na, akkor mi lenne, ha most mondanátok? Egyébként a csávónak a sokadik regénye ez, azt még így mondom. Igen, tehát... ez a, ez a hard-boiled, 16 éves detektív, az azt hiszem 12 évesen kezd a könyv sorozatba. Uh -huh. ez egy 12 éves még egészen biztos nem tud barostes lenni, és másnapos. Igen, igen. <gül> Lehet, hogy pont ezt is ki akarja hagyni belőle, mert ő nem a fiúknak akar megfelelni, hanem a lányoknak. Tehát a lányoknak akar egy olyan hard karaktert adni, Abszolút, Amiben abszolút. bele lehet szerelmesedni. Abszolút, És me megvan itt megérkezni. szó szerint megvan itt szó szerint fogalmazva a könyvbe, úgyhogy... Igen, kezdünk megérkezni a <gül> egyik eh, eh, alapvetéséhez, mégpedig, hogy ez alapvetően egy lányoknak szóló irodalom. Tehát, eh, eh, ha megnézitek majd eh, a könyvesboltban, hogy eh, milyen borítókkal operálnak ezek a könyvek, akkor teljesen egyértelmű, hogy mondjuk 400 ilyen címből 396-ot egy fiú nem venne a kezébe. Tehát két dolog van rajta, ami egyszerűen elretenti attól, hogy bemerje vinni például az iskolába. Az egyik az rúzsaszín szín, a másik pedig félmeztelen fiúk, ami egy fiú kezében döbbenetes E, haragot tud elintani a más fiósztálytársak részéről, vagy előítéletet. Akkor ez Úgyhogy nem, nem ez... felel meg a, annak az ifjúsági irodalomnak, amit még ifjúsági irodalomként ismertünk mi. Az... kezdtünk bele ebbe egy kicsit. Ahogy milyen ifjúsági irodalmat ismertél? A ifjúsági irodalom az nem egy olyan nagyon régi műfaj. E, akkor születhetett körülbelül, amikor az ifjúság elkezdett tudni olvasni. E, tehát ez nagyjából meg tudjuk határozni, volt, mert e, e, amikor a 19. század végén 20. század elején e, megtörtént az, hogy tömegesen kezdtek fiatalok iskolába járni, akkor mondhatjuk azt, hogy hát fiatalok olvasni kezdtek. Tehát e, idejük is volt, és ami itt most egy még kritikusra pont, volt is olyan olvas, amit el tudtak olvasni. Tehát mondjuk egy e, 1880-90-es években e, amit, ha tudott is olvasni a gyerek, amit elolvashatott, azok a saját uh, tankönyvei voltak. Uh, amikor ő megmondom, hova akarok kiukadni, amikor ő piac lett, nagyon sokára lett piac. Először regényeket talált, rengeteg regényt, hihetett sokat, uh, de azokat a regényeket nem neki írták, hanem annak a szülőnek, aki akinek az a világ volt. gondoltok gondoljatok bele egy jókaiba például. A jókait ma gyerekekkel olvastatjuk. E, amikor az megjelent, akkor olyan médián jelent meg újságban, e, vagy könyvben adott esetben, amit gyerekek nem olvastak, felnőttek olvastak. És e, a gyerekeknek a kezébe jóval később került. De igazából nem is volt cél, hogy a kezükbe kerüljen. Ez mindig elmondom ilyenkor, hogy a gyereket, azt valamikor az 1850-es-60-as években találták föl, mint ilyen jelenséget. Tehát, ha valaki látta Így nevelt a Sárkányodat című filmet, vagy esetleg kinyitotta a 50 rajz a honfoglalásról című ősi közös emlékünket, szerintem mindenkinek megvolt az a könyv, akkor ott egy nagyon hasonló szokást találhat, az pedig a gyerekek elnevezése, szitokszavakkal, vagy átokkal, átkokkal. Nem tudom, hogy ez megvan-e így. E, ennek az az oka, e, a négy neved a sárkányod az van közelebb egy kicsit, de például takonynak, meg víznának hívják a gyerekeket. Ez azért volt, és például az ősmagyarok is így csinálták, mert a gyerek, amíg meg nem kapja a teljes nevét, tehát amíg a beavatási és nem esik, az tulajdonképpen egy ilyen, hát, érdekes esemény, hogy ott van, de tulajdonképpen ne költsük nagyon hozzá magunkat, mert úgy is meghal. Igen. Tehát hogy olyan nagy volt a gyere gyerekhalandóság, hogy a gyerekekkel effektív nem foglalkoztak. Tehát ha elkezdtek volna foglalkozni, egyszerűen belőrülnek. Tehát e, e, mondjuk olyan 1920-ig az, hogy egy járványnál a gyerekek felelmegy, az mondjuk így benne volt. Na most e, az Orvostudomány fejlődésével jött létre a gyerek. Tehát amikor már meg lehetett azt e, e, kihetett jelenteni, hogy hát akkor tulajdonképpen meg fognak maradni. Tehát egy polgári családban az, hogy hét gyerek születik, és hét eléli a felnőttkort. kort, az már így nagyjából elvállatott, nem mondjuk hat. Tehát, hogy így van, van esély arra, hogy itt egy következő generáció nevelődik ki, nem pedig hát van, van három gyerekünk, és volt kilenc szülés. És akkor azoknak nevük sincsen gyakorlatilag, mert, mert ha nevük lenne, akkor az egy, akkor bele szakadna mind a két szülő. És amikor meg, megtörténnek ezek a gyerekek, akkor derül ki, hogy nekik mindenféle igényeik is vannak. Tehát például történetekre van igényük, és tudnak olvasni. Na most ez, innét nagyon földőrsulnak az események, mert a 20. század elejétől elindul egy olyan, hát először a szülőknek szóló piacosítás, hogy ha tud olvasni a gyerek, akkor ezt ad a kezébe. Van, amikor a felső hatalom szabja meg, például az olvasmányok révén, van, amikor pedig, hát hagyományos módon a szülőkre gyakorolt nyomással, mert a gyereknek ugye nincs pénze a könyvre, megvetetik a könyvet a szülővel, mert hogy ez jó lesz a gyereknek. Ez döbbenetesen sokáig így volt, még igazából a mi gyerekkorunkban is erős volt ez a gondolat. Gondoljatok bele, hogy hányszor mentetek könyvesboltba ti magatok könyvet venni saját pénzből, és mikor kezdtétek el azt csinálni? Hány éveskortnól E, hát ez az. Itt, itt az a érdekes kérdés, hogy 10, 12, vagy 16, vagy 18, vagy 22. Tehát nekem például ez a személyes élményem, nekem olyan 16-nál indult ez el. És a 16 ifjúsági irodalomhoz már határeset. 12-14 egyébként, viszont, viszont ott van az a hiba, hogy Vernét vettem, hogy felnőtt irodalom volt a század előről. Igen, fe, egy felnőtt irodalom század előről, ami addigra maximálisan gyerekirodalom volt. Nekem venni nem kellett megvenni, mert a nagyszülőknél ott volt a 1920-as kiadás, és gyakorlatilag tehát nem egyszerűen elolvastam őket, hanem megtanultam kívülről. Tehát egy 15 éves kapitány, már benne van egy 15, egy rejtelmes sziget, egy némókapitány, egy utazása holdra, az, tehát nem tudom, mondjuk hetente elolvastam, így nagyjából. Úgy egyenként, és akkor mit tudom, ezzel három hét alatt lement a nyolc könyv. És akkor újra az is egy ilyen e, trükkje volt a történetnek, hogy én nem tudtam volna bemenni a könyvesboltba, és még újabbakat venni. Tehát, ami akkor úgy volt, az megvolt, és nem jelentek meg nagyon újabbak. E, vagy ha igen, akkor azok más műfajból kerültek ki. Én egészen pontosan tudom mondani, hogy 14 évesen jutottam be először a Galaktika könyvesboltba, és ott elvesztem. Igaz, hogy apám nekem, vette nekem az első könyveket, de hát én mondjuk 14-től számíthat, hogy Annyit már mást vettem. De mondjuk én eltörebben körülleges eset vagyok. És akkor Mindez... honnan, honnan számoljuk ezt, a, amit most ismerünk, amiről most beszéltünk, ilyen hát eh, még, egy, még egyet előre kell mennünk. A klasszikus mantra és ilyen, hogy mondják ezt szabály szerint, a legjobban úgy lehet pénzt csinálni lényekből, emberi lényegből, hogy eh, amíg fiatalok addig szívesen költenek mindenféle őrültségre, akkor megállapodnak, és gyereket szülnek, és amíg a gyerekre költenek egészen addig, amíg a gyerek önállóan el nem tud kezdeni költeni. És akkor újraindul, mert ugye akkor önnál kezd költeni, költ az őrültségekre, majd eh, ő is eh, családot alapít. Magyarul van egy ilyen mediánpont, ez a tizen, eh, hogy, hogy is mondják a eh, eh, hivatalos ilyen eh, média mérésekben 1847-es. Eh, ez a 18.47-es korosztálya, ennek kell nézni egy adott filmet, mert mit termel micsoda, hogy a reklámok értékesek legyenek. Eh, ennél kicsit trükkösebb már a helyzet nem a 18.47- vagy 49 a legértékesebb, hanem a legértékesebb, az való 8-tól indul, és az a mondat van benne, hogy apa, ezt ved meg nekem, vagy öne, ezt ved meg nekem. Eh, itt, kezdőd, itt kezdődnek durvává fajulni a dolgok, mert egyhogy az apa, apa anya megveszi, és megveszi a drága legót, meg megveszi a drága eh, Xboxot, megveszi a könyvet. Eh, sokszor Datsból, ugye az értelmű gészülő inkább megveszi a könyvet, hogy inkább olvasson a gyerek, nem kell az a hülye gép. És eh, ez egészen eltart hát nagyő esetben 14-ig. 14-nél majd mindjárt belebedjünk, be hogy milyen okok miatt, elkezd magának vásárolni. Na, és amikor itt elkezd magának vásárolni, akkor e, semmi más nem történik a nyolc éves e, Vedd meg nekem a Legót, vagy Vedd meg nekem a barbiskönyvet és a 14 éves között. Egy valami tűnik el, az a szülőnek a gátja. Tehát a szülőnek az a rálátása, hogy mi a franc történik azzal a pénzzel, amit, amit odaadok a gyereknek. Tehát e, megvette a Legót nyolc Most kér a gyerek 6-ot, vagy 8-at, kér 5-öt, odaad neki 8-at, és nem tudni, hogy milyen ki a másik végén. A másik végén az jön ki, hogy a gyerek azt a 8-at el fogja költeni arra, ami a legjobban érdekli. És erre, erre épült egy iparág. Szoktak ilyeneket mondani, hogy a Young az mondjuk a Twilight-tól kezdődött. Ez azért nem, azért nem érdemes ebbe belemenni, mert nem egy bizonyos könyvvel kezdődött ez az egész, hanem azzal kezdődött, hogy ezeket a aprócska felnőteket, azért szerettem különösen ezt az angol megnevezést, ez a fiatal felnőtek, ezek a fiatal felnőtek piacá váltak. Iszenetős nagy piacá. Lehet, tehát lehet, hogy a Harry Potter csinálta mindezt. Lehet, hogy, mert ugye azt egy ilyen tipikus közhely a könyvkiadásban, hogy amúgy könyvet nem éri meg kiadni, meg az egészen nem éri meg foglalkozni, de mindenki várja az új Harry Pottert. Tehát, hogy veszülve feszülve akkor lehet egy nagyot szakítani. Erre már külön szakma épült rá, de minden esetre az biztos, hogy Harry Potter Twilight között valahol félúton létrejött egy olyan közönség, akinek eszméletlen sok könyvet lehet eladni, és ezeknek egy szűken behatárolható témája van. Keltel, ezzel kezdtünk el foglalkozni. Igen, volt egy olyan, olyan pillanat, amikor elmentünk egy Alexandra vagy órát állni a, a, az ifjúsági szekció előtt, és, uh, és átnéztünk Cukorral a kezetekbe uh, igen, igen, igen, a kötelező balonkabádban van egyébként Igen, fontosan, tényleg így van <gül> És sajnos tényleg balonkabád van, azt <gül> igen, igen, Az ember nem gondolkodik, hogy mi lesz a délutáni program És ott volt uh, 397 darab uh, lányoknak célzott uh, regény, elindultál a, a vámpíros szerelmestől, volt egy rövid csiknyi vérfarkasos szerelmes utána volt egy azén pasi motoros az összesen három típusú könyv majd azt a újrakezdődött nagyjából az idő. Jött a démoros mint... szerelmes, ja, ja, szerelmes. szerelmes, ezek nagyon fontos műfajok. Akkor jött a kiválasztott típus, én úgy hívom. Abban most jön majd a maziba az útvesztő, talán már Útvesztő, viszont... ez egy fontos film lesz Igen, majd. Mert ez egy fontos, film és fontos film és könyv lesz majd, mert vannak könyvek, amik eszenciálja ennek a műfajnak és a végén volt a sarokban valahol a kettő darab tévedésből fiúknak kiadott könyv, amit nyilván senki nem vett le, és csendesen sírtak ott. Illetve egy ilyen nagyobb elválasztóval jöttek azok a könyvek, amiket a nagymamák, nagypapák vesznek meg a gyereknek, hadd olvasson. Tehát az a detektívek, meg a mindenféle furcsa hát így a múltból hozott ifjúsági regények tökéletesen uninspiratív borítóval ott várakoztak. Ezek biztos, biztos vételek, de nem a gyerek fogja megvenni. Tehát távol is van tartva tőle. Olyan, tudjátok, mint a dm van olyan, hogy a gyógyszereket bezárják egy ilyen üvegkalickába, uh -huh. hogy csak azért se lehessen kivenni. Gyakorlatilag egy ilyen láthatatlan üvegkalicka van ezeken a könyveken, annyira visszataszta a borítójuk, hogy ha hozzáér a kezük, akkor elszorvadt. Tehát vagy megcsapja őket az áram, és futnak vissza oda, ahol tartoznak. Tehát ahol a borító az, az mindent elmond. De, de ez a mindent, ez elég bonyolult lesz majd. És uh, egyébként van, van, van olyan magyar gyártású, magyar írású könyv, ami gyanúsan a fiúkat cél az ilyen nemzetaranya vonal mentén Igen, uh, nyomozós. Ezt a színezősök és a bogyó és a babolca közé rejtették el. Uh, nagyon másfél kilométerre az ifjúsági polctól. Igen, ifjúsági posta az nagyon uh, homogén. Uh, én kerttel azt hiszem egy két helyen jártunk. Külön jártunk egyen egyen és együtt egyen. Igen, én a 5. vagy 6. különböző könyvesbolton vagyok túl. Nem kell nagyon sokat gondolni attól, hogy hogyan szervezik a könyveket a könyvesboltok, mert eléggé, hát hogy mondjam, alanyi módon szerzik, tehát nincs benne nagyon sok átgondolás. De az nyilvánvaló, hogy azokat a könyveket, amelyek jól fogynak, előre tesznek, meg amiket hasonlóan gondolnak valamennyire, azokat így össétolnak egyrészre, hát az irodalom ez maximálisan jellemző. Eh, három alaptételt tudnánk eh, hát így, eh, megadni az jufsusági irodalomból. Az egyik az, hogy ez úgy tűnik, hogy alapvetően lányoknak szól. Hogy ez ok vagy okozat, ezt már nem tudjuk. Tehát eh, azért, mert több olvas, ezért inkább neki írunk könyveket, vagy egyszerűen a lányoknak jött be eh, a műfaj egy-két első eh, előfutára, és akkor ők a biztos piat, vagy pedig eh, valami másokon van, ezt még nem tudjuk pontosan, de ez az egyik alaptétel. A második, ami ezért is kérdeztem az Zólam az, hogy az előző világhoz, és ez a szülők esetek majdnem száz százalékában a kapcsolat az el van vágva. E, vagy legalábbis nagyon súlyos állapotban e, e, leledzik. Ez azt jelenti, hogy egy e, generációs átadás az nem sikerült. Generációs átadásnak azt hívja az e, e, antropológia, amikor e, e, a tűz mellett apa és anya népünk ősi szágait elregéli nekünk, amit majd mi gyermekeinknek ugyanúgy funk továbbadni. Tehát a viselkedéstől, a szexuális életen át, a élelmezésig minden tudást átadnak, és kereken adják át. Tehát úgy, hogy a gyerek a végén azt mondja, hogy köszönöm szülök, én mindent megkaptam. Na most az egy dolog, hogy a modern világban már eleve nincs ilyen, de és ez nagyon fontos, ez egy nagyon fontos szempont a Jengedátnál, hogy miért nincs ilyen, ennek a hiányos szüli meg egyébként ezt a műfajt majd, de hogy az a legjobb kiinduló pont, ha ez már eleve lehetetlen, mert a szülőkkel valami olyan történik, vagy a közelebbi környezettel, hogy ők már nem lesznek képesek soha ezeket a tudásokat átadni. Ez a második. A harmadik, ami nagyon fontos, és igazából ez a műfajnak a leg hangsúlyosabb része, ez pedig az, hogy ez mind egy nevelődési regény, és határozott éve van. Tudjátok, a mai, hát Orbánnal szóval a liberális társadalomban nagyon kevés határozott ívű elképzelés van. Az a baj, hogy ezek a határozott évek ezek annyira hát, hogy mondjam, kétségesek. Tehát, hogy nem szoktak már emberek teljes mertszerességgel lelkesedni azért, hogy mondjuk utcasöprők legyenek, vagy nem is tudom, hogy tehát hogy, hogy valamilyen kifejezett cél és érettudat felé jeljenek. Nagyon egyszerűen eljutunk a lényegre, hogy például anyák legyenek. Tehát ez, hogy mondjam, erre nem szoktak itt fölkészülni ma már a popkultúrában. Ezek a könyvek, ezek erről szólnak. Rólmódelleket adnak olyan főleg lányoknak, akik baromiről el vannak tévedve az életben, mert már senki nem mondja meg nekik, hogy mi a helyes és mi nem. Ezt hihetetlen módon eltolzítják ezek a könyvek, tehát nem sokat kell olvasnod, és mélyen, hogy rájöjj a csomagolásra, de ez mindig alapvetően arról szól, hogy van egy teljesen fölborult világ, vagy kiírtották az idegenek, vagy kiderül a pasidról, hogy vámpír, vagy, vámpir, vagy eh, kiderül, hogy démon, hogy démonok üldöznek, hogy te vagy utolsó démonírtó. Eh, az egész világ értelmetlen, és nincs szabályrendszere, de a vége az, hogy lesz szabályrendszer, az a szabályrendszer nagyon világos, és neked, lányom, megvan a feladatod. Például az a feladatod, hogy harcos, tudós, vagy anna legyen. Erről szól gyakorlatilag mindegyik. És döbbenetesen sokat tudnak belőle csinálni. Hú, de most remélem, hogy te is valami ilyen regényt mondasz, mert különben romlik az éve itt a, az adásna. Ezzel lendőltel húzom egyik könyvet, amit hoztam. <gül> és ilyen regényt hoztam. Tudod <gül> mit? Nem is regény, hogy novellás kötet. Az elmúlt héten jelent meg Catherine Kramer és Ed Finn szerkesztésében a Hieroglif című novellás kötet, ami... Nem fog annyit visszamenőeződő, mint petítette, de ami 2011-ben egy Neil Stevenson cikkre épül, aminek az volt a címe: Innovation Starvation, és azt mondta, hogy a világ alapvetően el van baszva, nem azért, mert mi vagyunk az utolsó hanem azért, mert az innováció, mint olyan megszűnt, vagy hogyha nem is szűnt meg, akkor, akkor üzleti negyed évekre van lekorlátozva, és ott nem lehet nagyot támadni. <gül> és amúgy minden minden teremben, ahol terméket terveznek, ül egy csávó, aki a végén rágongliza a két kulcszor, és azt mondja, hogy nem jó, ezt 87 megpróbálták, és nem működött. <coughs> és, és felvetette azt ez az a figura, aki maga is író, hogy mi lenne, ha csinálnak olyan science fiction novellákat, amik egy pozitív jövőképet adnak elő, olyan nem teljesen lehetetlen, de azért piszak elérhető célokkal, amik izgalmasak. Uh, erre ráugrott az Arizona State University, akik adták hozzá tudósokat, szereztek kettő szerkesztőt, Stevenson pedig megveregette a vállukat, hogy sárcokkal előttetek a pálya, és írt egy előszót. És most két évvel később, vagy három évvel később kijött ez a kötet, és egészen csodálatos. Nem, nem hard science fiction, mert nem kell semmit kiszámolni igazából kockás papíron, vagy nem kell elhinni azt, hogy a kvantum navigáció az úgy működik, ahogy vagy a vagy magasabb matematika, az, az, az, az hogyan van, mit kell olvasni, ki kell nyomtatni három PDF-et, ami ott van a végén. Bármelyik valami kvantumos van benne, vagy később ott még nem jelök kötetben. Nem kell nagyon messze ugrani az időben ahhoz, hogy elkezdődjenek ezek a sztorik. Az eddigi kedvenc novellám a kötetben, az a kori a 3D printeres cucca, az ott kezdődik, hogy kettő csávó egy hackerspace beszélget, az egyik siker segít levinni a másiknak a, a kis nehéz ládáját, utána még bele szaladnak egy autóban és, és közben beszélgetnek így, ahogy épül fel egyik gyerek, és kiderül, hogy ő olyan 3D nyomtatót csinál, ami napelemmel működik, egy ilyen autonóm robotra van rárakva, és ha kijereztik a sivatagba, akkor a falazó blokkat nyomtat maga után, és az a terve, hogy a Burning menen ebből fog építeni magának sátrat. És szó-szót követ, a másik figura bekerül ebbe a történetbe, és, és novella 50 oldalon vég, végül el nagyjából 60 évet, azt hiszem, nem annyit, nem 50-et. És az a vége, hogy a, a, a Holdon elindul az első ilyen háromnyomtatós, robotos, köztes cuccos. Még senki nem tudja, hogyan jutunk fel a Holdra, de ők ezt megcsinálták, ha valaki fent van, akkor legalábbis hát pattintani magának. Maguk részéről úgy gondolják, hogy ez jelzés az emberiségnek, hogy amúgy arra is lehetne menni, nem szórakozni a földön. És, és körülbelül minden, minden novella ilyen. Ha fog egy nagy, helyenként teljesen értelmetlen, vagy nagyon értelmetlenek tűnő ö, problémát, akkor írnak nagyon jó írók, viszonylag jó sztorikat, és ott, hogy a végén a ide, hogy, hogy jó, itt most azt tudjuk, hogy a hősökkel mi lett, ez az ötlet tulajdonképpen tetszetős. Miért, miért nincs még ez? Építsünk fel egy 15 km magas tornyot, mert én hiszem, nem tudjuk megcsinálni. Rohadt nehéz. Eleve Isten vas a kevés hozzá. Ha meg tudnánk csinálni, akkor annak a tetejére jobban látnánk a csillagokat, viszont nem kell rohadt drága űrtepcsőket fellövöldözni. Plusz odáig fel lehet húzni és imád csörlővel a rakétákat, és sokkal kisebb rakétákat kell kilőni, mert 15, méter, 15 km magasan lényegesen kisebb a Földnek a vonzareje már. Ez mind nagyon jó hangzik, kedvet kaptam. <laughs> és... És, és picit őrült az egész mindig, tehát sosem érzed azt, hogy, hogy erre azért nem gondolt senki, mert mindenki hülye. Erre azért nem gondoltak emberek, mert rohadtul nehéz mindegyik feladat. Viszont, viszont nagyon jó olvasni közben. Úgyhogy én meg Optimist Science Fiction-t hoztam. A világ az nem kerül a helyére, még mindig nincsen tonnyunk, még mindig nincsen űrnyomtatunk. De benne van az ígéret, hogy lesz, vagy benne van az ígéret, hogy lehet, vagy legalább, hogy emberek gondolkodnak róla. Jó, jó, ők hipek, fontosak, amúgy. Jó, e ezzel kell befejezni, Ádám. Gyönyörű, gyönyörű. Lezárás. Igyekszik az embert, akkor köszönjünk el? Úgy a démonvadászattal, mint a Így van, és köszönjük. a vendégnek külön köszönjük itt a át, nagyon átfogó. Köszönöm, Elmutatott hogy itt láttam. És akkor még egyszer esetleg, ha megemlítitek, hogy mikor, hol várható ez az esemény, ahol össze lehet futni veletek. Legközelebb október 8-án csapunk le, ha minden igaz a műsziben, és mivel a műszi az olyan, amilyen, ezért lesz majd videó az adajutással, meg térkép, meg navigációs eszköz, meg minden. Jól van. Ott, ott lennék, ha ott lennék. Sziasztok! Majd adunk egy témet. Csáó!